були мільйонним спалахом локальних і нікому не цікавих дрібних катаклізмів місцевого масштабу. Остання важлива подія того місяця і року була датована 26 червня і стосувалася Франції. Тодішній президент Жіскар де Стен цього числа повідомив, що його країна має все необхідне для створення нейтронної бомби. Нижчий шоу Перелік подій липня. 19 липня 1980 В Москві відкрилися Олімпійські ігри, які бойкотували 45 держав світу. Про бойкотування ми нічого не чули. Принаймні ті, хто тоді мешкав у нашому дворі. Захопившись, я відкрила нове посилання, датоване нинішнім роком, і знайшла пояснення – Керівництво СРСР розглядало ці ігри як найважливішу ідеологічну акцію. Москву треба було показати усьому світові як головну вітрину соціалізму. Ідея олімпійського бойкотування належала Великій Британії, Канаді та Сполученим Штатам Америки у зв'язку із протестом проти вторгнення радянських військ до Афганістану та переслідуванням радянських дисидентів. про бойкот чи вторгнення ні в нашій родині, ні у дворі і гадки не було. А важливішим було те, що відбувається поруч. Я подумала, що якби дійсно опинилася у тому році, то все одно нічого не могла б зробити в глобальному сенсі. Скажімо, зарадити смерті сина ті тонькініни, чи попередити про Чорнобильську трагедію, чи ще щось подібне. Хто б мені повірив? А от запобігти смерті Ярика могла б уникнути своєї хвороби також. Змогла б розповісти матері про її підступну подругу тітоньку Зою, якої, до речі, ніколи не любила. Може, в мене дійсно, як сказала, стара є шанс. А якщо він є, треба діяти? Я почала худко збиратися. І розгубилася, з чим і у чому мені збиратися до того двору. Звичайне жіноче запитання здавалося не таким уже й простим. Звісно, джинси і шифоновий топ, який дівчинка сприйняла за комбінацію, відпадають. Але це не головне. Що взяти з собою? Гроші? Я навіть не пам'ятаю, як вони виглядали. Можна взяти долари, але хто їх обміняє? І, здається, тридцять років тому долари мали інший вигляд. Хіба що потрапиш у відділок міліції за валютні махінації. Але якщо я там затримуюсь на кілька днів, принаймні до тринадцятого точно, на що житиму? Я заметушилась, бігала по кімнатах, розкриваючи шухляди, шафи, Можна продати якісь речі. Здається, тоді усе купувалося з-під поли. Недарма ж дівчинка казала про спекулянтів. Я витягнула з шафи пару майже новеньких джинсів, загорнула їх у пакет, поклала на дно сумки. Що ще? Покрутила в руках крихітний плеєр у вигляді срібного човника. Подарунок Мирося. Не впевнена, що тоді вони існували навіть за кордоном. Навіть наш звичайний магнітофон, якому вже років десять може викликати підозру, відпадає. Що далі я думала, то більше розуміла, й ти доведеться голою і босою, як при народженні. Надія була на те, що я зможу повернутися як минулого разу, отже треба спочатку піти в розвідку. А далі буде видно. Про можливість не повернутися думати не хотілося. Хоча на всяк випадок треба написати записку Миросю. Навряд чи я зможу зателефонувати звідти з мобільного. Я взяла аркуш і ручку. Що писати? Що пішла у 1980 рік я зареготала, наче справді збожеволіла. Написала так. «Миросю, хочу нарешті з'їздити на консультацію до лікаря, якого порекомендував Олежик. Не хвилюйся, профілакторіє в передмісті. Можливо, затримуюсь на кілька днів, пробач, що не встигла попередити раніше».